Uh, hem sentit aquest estil de música uh -huh. i és on el, la, la música era els Pioneers un grup clàssic dels anys 60 dels inicis del, del, del reggae del pas del, de l'escar al reggae i ha aquest, inter, aquest so entremig intermi, que seria com el rock steady és el que hem sentit Es abandonen uh -huh. els, els instruments i, i, i els, els, els, els, els simplifica la música i se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 anar cantant que bé. i va, va haver-hi una festa força, va estar força bé mm, perquè la diversitat de grups també eh, invitava a que hi bueno, sempre hi ha costa que, que hi hagi més gent públic català però majoria marroquins però déu-n'hi-do uh -huh. a poc a poc es va, va, anava entrant gent també està bé. bé molt bé Endavant.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 sur tot el seu passat, de don Sí, sí, sí que la surt la nova tot el Robert. Sí, rovet. sí, sí, surt tot el teu, tot el seu passat i el, eh, quan el van desemmascarar el canal nou de televisió, mm. surt tot això, és un llibre ben documentat, sembla. Però fa una mica la sensació de que el justifiquen i de que ven a dir, bé, mira, és un partit que ha sortit una mica del no res, una mica de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 no, acaben, acaben fent el joc. A, a sí, sí, com no? sí, sí. És que sí, es sí. pensen que així som mos, més uh, professionals, més mm. objectius. Sí, sí. Ah, però, però és no, que l no és real L'objectivitat no existeix. No, no, i no és veritat que siguin objectius tampoc. tampoc no, perquè -des, fem, des del moment, no és, és que jo penso que des del moment que han, que han fet el llibre i l'acaben amb, amb una entrevista al mateix englada, mm. eh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 Sí. Dir, ens interessa tenir aquest, uh, aquest, aquesta punta de llança, aquest, aquest comando de joc, que la feina que bruta, estupre, eh? aquest benet perquè el, si, qui conegui l'Anglada, que ja si has parlat una mica, és, és, és un pobre dropo, vull dir, és un venet, i, no, no, no és un polític, no, és que ni, ni tan sols té una certa capacitat com a, com a polític. Aquí al llibre diuen que dubten que hagi llegit mai un sol llibre.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 Tot uh -huh. plegat fa una mica de pudor, rància, no? Fa, fa pudor, rància fa por, vull dir, aquest que foti coalició amb el senyor bon ministre d'aquest de, de l'Anglada, amb el senyor ministre, nou vull dir, el senyor Pamplines, a l'Anglada, uh -huh. perquè si de contras estan el mateix. Sí, sí, uh -huh. això és el que fa por, no? Que han fet, han fet seu el discurs racista de l'Anglada abans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 doncs Bona, nit Bona nit i gràcies Salut, Adeu, salut. Vale. Sí, Estem com estàvem Ara en diuen societat, escola davant em deien Família, municipi i sindicato Eren els tres puntals Sí, sí Sembla, sembla que ara, sí, Sembla sí. que anem pel mateix camí no? uh -huh. Exactament igual Sembla la mitja part si us sembla vale. Sentim mm -hmm. una altra cançó De les que ens has preparat Els pioneers també Endavant. Doncs, vale, vale, Endavant. Fem. -ho. Aquesta nit, tu i jo pescarem la luna. Radio Ona Sense. 4. Més enllà de la innocència Còctel Contrainformatiu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 Mira, eh, en fi... Estàvem informant una mica d'aquestes detencions, sí. però vosaltres teniu, teniu més a dir, no? Estàs, tu ets en Miquel Pobeda? No, Josep. Josep, Josep Pobeda, no. Pobeda i està amb la Mercè Pedrós? No, no hi és ell ara. No és, la Mercè? No, no, no està aquí al costat ara. No. Però, bueno. Molt bé. Uh, bé, mm, sí, estàveu comentant això. Mm, uh -huh. Efectivament, és de fet... Uh, un,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 lo que vulguin fer veure que i que, més enllà de, de, de la pròpia collectiu a les als nostres companys, etc, el eh, que volen és intentar donar una espectacularitat i de que, fer veure de que és impossible doncs de, de poder poguer alçar una veu de denúncia a tota a la repressió que exerceix el estat, doncs tot i així no aconsegueixen que allà que la solidaritat s'hagi fet visible també a Madrid, a Galícia, a Euskadi, que són els llocs on realment doncs, hi, ha hagut, on hi, ha hagut, on hi ha hagut, on hi ha hagut, on són originaris els, els detinguts, doncs aquesta solidaritat s'ha fet present. Uh, a Madrid doncs, hi ha hagut de moltes sectors, doncs, molts advocats, advocats laboralistes, advocats progressistes, mm -hmm. s'han manifestat, han donat suport a Juan María Lareda, han protestat enèrgicament, davant de l'Audiència Nacional i actuacions que no, no s'han parat aquí, és a dir que continuaran eh, a Galícia, a Coruña, a Vigo eh, a Bilbao, a Hortuella d'on era el Fernando Donés el Fernando Rodríguez el Gasteiz eh, hi han hagut assemblees han hagut concentracions han hagut manifestacions eh, a la rebuda ahir mateix al vespre de Luis Fernández a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 I de fet, els companys aquests, és curiós també que tots ells, eh, durant els darrers mesos i potser més de, de, en tot l'últim any, han rebut amenaces, amenaces directes, han rebut cartes anònimes, han rebut eh, pintades en el barri dient-los que això... Que pot Quina por, no? Vull dir, que hi ha hagut una cosa, una cosa inclús el mateix Juanma, l'heredet de l'advocat, en el, un dels seus darrers el, el judicis, eh, que va fer... Eh,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 que es preparés, que es preparés perquè ja se li estaven acabant els dies. I ja... Què dius ara? Això en el mateix judici? En mateix judici, Un, una, una amenaça del policia, amenaça del policia en el, a, a l'advocat, a, oh. a davant del jutge? Suposo, diguem-ne a nivell personal, a sortint obligat a mi oh. comentari, a costa li diu, tu tranquil, que és a la dies. Uh -huh. Amenaces que tu, balades, no tan balades, perquè uh -huh. s'han resultat i són confirmades molt certes, és a dir que ja, se'ls tenia ganes i, eh, bé, a la nostra organització, de fet, en quantitat de sumaris que hi ha hagut amb els diferents judicis de la gent doncs, detinguda, amb la gent que se'ls se defensa, etc, amb molts eh, sumaris de Garzón, de garnemar etc etc, sempre hi ha la coletilla d'atenció de que, que des de la solidaritat és des d'on en fet, tot l'organigrama que s'inventen uh -huh. i que intenten que no és res nou el que estem dient perquè a Euskadi també tot com intenten dir tot, etc, etc, etc, també d'alguna manera intenten fer eh demuntatges i organigrames de que tot és grapo, que tot és tot dins un, duna qüestió, així doncs eh, fantasmagòriques, històries de, doncs bé, que ja saben que evidentment tenen la complicitat dels mitjans de comunicació que especialment els de Galícia i Euskadi Uh, s'han quedat a gust aquests dies criminalitzant amb noms i cognoms a tots els detinguts uh, concretament a Europa Press ha fet tot uns comunicats uns teletips policials uh, uh -huh. increïbles, uh -huh. denunciant a les famílies els familiars com autèntics potencials perillocíssims declaracions del, del vicepresident de la Junta de Galícia, que és el cintana del, del BNH uh, felicitant-se uh, felicitant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 però no per això, eh, evidentment és el lloc dèiem, no ens podem aturar i la denúncia ha d'estar eh, en primer nivell i cada cop han de ser més els que eh, cadascú des del seu lloc hem de saber que hem de fer-li front a això i hem de saber que les presons estiguin plenes de, de gent per les sí. seves idees, per les seves opinions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 Uh, per una concentració per demanar que sigui a les traves que hi ha, aquesta persecució aquesta, aquest està sobre, tot forma part d'aquest sistema, aquest policial aquesta uh, societat que, uh, com el, aquella novel·la del 1984 mm -hmm. de l'Orwell doncs és ja una, és una realitat de fet vivim això, vivim en un estat uh, policial, tot on tot es controla on uh, totes les teves dades doncs, formen part, de, són uns números en els quals doncs, eh, fan el que volen de tu, saben absolutament i això, per tant aquest tipus eh, de control de, algú es pensi que forma i està al marge o resta al marge doncs, és absolutament una il·lusió Uh, qualsevol persona que pugui, que vulgui, uh, en definitiva, aquestes repressions aquestes aquestes uh, espectaculars unes Penseu que per exemple, que per registrar un domicili, tallen, han han hagut tallar, han tallat carrers amb les guàrdies civils armades fins als dents, uh, uh, tot un dia sense 24 hores per registrar un pis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 Uh, va ser de clara subversiva de fet hi ha una persona que és el Leoncio Ciete Calcerrada uh -huh. o sigui, el bueno, Leoncio Calcerrada el uh -huh. no, coneixem com a Ciete que està empresonat uh, pres, uh, una de les coses en què se li acusava de portar de ser el responsable de la redacció d'aquesta revista uh -huh. els correds internacionals fa temps que li estan uh -huh. de, a l'estat ens estan uh, assenyalant ens estan advertint ja uh -huh. dic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 no? Uh -huh. Bé, un arxiu, llibres llibres que ja poden parlar de teoria política d'economia uh -huh. etc. allà el que, el que hi ja és això, una uh -huh. biblioteca que és seva que era, però que estava treballant perquè per bueno, o sigui, aquests llibres vagin a parar a través d'algun tipus d'associació de fundació, el que sigui uh -huh. de crear una biblioteca marxista Bé, això uh -huh. és perillós, es veu que és uh -huh. un projecte altament uh -huh. super uh, seu no? uh -huh. I, sí, sí. i se li van importar jo que pràcticament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 des d'aquest bar doncs, també era una fonda de finançament, doncs, sí. ja. un, petit bar, un petit bar que eh, no, hi ha, no hi ha res més. El mateix Rubalcava fa uh -huh. unes declaracions, en algun lloc s'han recollit, dient uh -huh. de que no hi, havia, no hi havia proves, no hi havia uh -huh. reconeixement de que, que aquesta gent no formava, era gent absolutament amb una vida normal, que no por, no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 no sé si ho heu sentit, la ràdio, Ràdio Nacional d'Espanya, sí. aconsellava als ciutadans que davant d'això que és una guerra bruta sí. cal tenir la boca tancada, cal mirar cap a un altre costat sí. i tots els ciutadans ferms en fila índia darrere dels cossos repressius sí. que se'ls ha de fer costat, que s'ha de ser submís, que hem de ser bons nois i noies. Sí. Això és el que demanen. Això és el que demanen. Uh -huh. I aquesta gent és la gent del GAL.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 En aquests moments, això és una cosa que devia ser durant el Franco, o que devia ser... Tot, doncs no, ara, ara, ara, ara en aquest i tot, moment. I, tot, I no és perquè això, per exemple, pugui denunciar Socorroge Internacional o qualsevol altre col·lectiu o associació antirepressiva eh, de suport a presos. Eh, això fins i tot hi ha entitats, associacions o institucions internacionals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 Uh, és, que esclar, és que hem d'anar al qüestió quan, quan no es pren sobre cartes sobre aquest assumpte i és, és amb, amb coherència i, bé, és que després és allò que, que van, van succeint uh, uh, la repressió va fins al seu treball i, i aquí ningú posa camell, i aquí ningú Prenc carta sobre, sobre, sobre aquest hacer. No? Josep, eh, ens comuniquen, el nostre tècnic ens comunica que ens queden dos minuts de programa. Sí. Eh, en tot cas, si tens alguna cosa darrere a dir, perquè haurem, mm -hmm. haurem de deixar-ho. Cal tenir en compte que tot això s'emetrà per la vall del Gès, mm -hmm. aquí al nord d'Osona, sí. on hi ha Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló, Torelló, i també ho emetran per Ràdio Voltregar, uh -huh. pel Voltreganès.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 Uh -huh. És un company que va viure a Catalunya durant molt de temps, uh -huh. eh, que es va implicar en moltes lluites socials, en moltes lluites presidentament antirepressives, uh -huh. eh, és molt conegut en molts ambients uh -huh. eh, en alternatius i socials, uh -huh. i de fet ja he començat a treballar aquest cap de setmana uh -huh. per preparar una reunió el 9 de febrer a les 12, uh -huh. a principi a la Torna de Barcelona, uh -huh. per crear una mena de campanya i de plataforma,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 està en una situació crítica, molt crítica de salut, uh -huh. amb la qual estan jugant ella eh, com, com, com la retenen allà, com un segrest, uh -huh. eh? i no té res. Estan simplement eh, esperant a que compleixi legal, el que legalment ells en a la, la presó preventiva, 4 anys, uh -huh. i després, judici o no judici, ja pots ja han complert... Eh,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 Eh, ens posem d'acord prèviament i, i, i fem el seguiment sí, sí. d'aquest cas i de, i de tots els casos Estem que convingui. Vale, d'acord, vale. salut. Eh? salut. Bona nit, gràcies a tu i tornem dilluns que ve. Vale.